Ja, jag vet inte vad ni tycker men sån där musik kanske inte är riktigt min stil Hur som helst, alla var hungriga efter en långa vandringen genom skogarna Men eftersom mamma troll var förvandlad till en nyckelpiga Hade det inte varit så mycket bevänt med maten i trollfamiljen Konstigt va? Att de inte såg till att lära sig att laga lite mat Det kan väl inte vara så svårt Istället hade Rulta och Lollan uppfylld en matlagningsmaskin En matlagningsmaskin? Det var fint värre. Då eh, skulle jag nog vilja ha eh, en riktig saftig gräddkornpott. Ja, ja, men med mycket socker och vanilj. Va? Kanske några jordgubbar på toppen. Jag vet, pepparkakor i botten. Oh. Och, och pannkakor på sidorna. Oh. Och en riktig härlig saftig mask i mitten. Yeah. Okej, okay, då hoppar vi över den. Ska bli... Tyvärr var det med den som är de andra sakerna saknade uppen. Den fungerade väldigt dåligt. Det kom ut någon kladd i röra som ingen med bästa vilja i världen skulle kunna äta. Ja, stackarna. Vad är, vad är det här? Det smakar som futt sken och bensin. Åh, ja, rotmos och lever. leverpausa och gägga. Det måste vara något fel på maskinen. Ja. Vad var det jag sa? Här är allt sig likt. Ja, förutom mamma då. Men vi har ju kommit för att rädda er. Ja, det har med sig en bok med trollkonst. Jag är inte av en trollkarlsbok, skulle jag kunna säga. Jag ska trolla tillbaks mamma så att hon blir våran vanliga, stora, goa, fina mamsing igen. Vadå, en trollkarlsbok? Ja, den tillhörde Doran, den elaka trollkaren. Men, men vad kan man trolla då? Oj, oj, om man kan trolla vad som helst. Nu oh. Han trolla oss till groder oh. och sniglar när vi hade varit dumma. Åh, oh, fy, fy, vad hemskt det var. Men du, kaggen... Och belen... Han trolla ju fram godis också. Godis? Så, sa du en godis? Ja, visst. Jag visst. Jag tror att han skulle kunna trolla fram ett helt hus med godis om han ville. Jag Alltihopa stod i boken där. Oj. Men nu till det viktigaste... Vad är maten? Ja, mat och mat. Nu att mamman är mamman inte hem. ja. Vi i hemliga gruppen tänkte faktiskt att vi skulle framställa en liten undran. Undra på ni bara. Skulle det inte vara bättre att så att säga trolla först och äta sen? Jo, ta där, mamma. Och då kommer vi till den intrikata frågan om vem som ska ta i morsära ställe. Precis den frågan hade jag väntat på. Och nu blir det fasligt tjafsande om vem som var mest lämpad för uppgiften. Ja, eftersom igelkottarna kände och var pålitliga. Är de? Dom... Ja, jag hade ju närmast tänkt att jag skulle Ja, men det är ju mig jag tycker mest om. Jag kan du fråga om du vill. Fick en bra idé. Kan du liksom höra om sådär så där är gjorda? Ett ögonblick, morotsära, hallå, det är fisen är du. Vem tycker du ska trolla? Jaså nämen asch, ja men tack då. Ja det ska jag hälsa. Får jag prata, får prata. Oj han lade på, vad synd. Nå, no, vad sa han? Jo. Han tyckte att det var en här som hade en kärskild begåvning för trolleri. Jag visste det, min morotsöra. Nå, no, det kan väl inte vara så många. Han nu känner ju mig. Mm, Jag kan nästan gissa. Och det var jag, fisen. Ja, tänkte väl det. Jaså? Jaha, ja. Ja, tycker jag så, så är det väl så. Fisen, den filuren, påstår alltså att han hörde mig i örat igen. Och att jag sa att jag tyckte att det var han som skulle trolla. Ja, ah, om jag tänker efter hade han nog förresten rätt i det. Han kan vara lite irriterande, Fisen. Men han trollar nog bättre än storken. Klöverblomma och kotte i alla fall. Så han bad att få trollbok och trolldryck. Och så letade han fram rätt trollformel i boken. Vid alla himmels höga trätallar hoppas nu allt går som det ska. Och Fisen drack ur flaskan med trolldryck. Du tar väl inte allt? Nå, jag skulle aldrig falla mig in, vad öckligt! Jag tror det räcker men nog har ha droppa. Det är pitte, pitte lite kvar. Sådär ja, Va är mamma troll? Här, här, hur försiktigt nu! Om jag får om största möjliga tystnad. Kaskelott och munnarjiga, trilligtrollig nyckelpiga. Vänd dig sakta in och ut. Bli som du var förut Pang eller puff Eller vad det nu säger Så hade han trollat fram mamman igen Oj oj oj vilka glädjestrener som utspelar sig Jag var ju inte där Men jag har en mycket rik fantasi Så jag kan ju tänka mig Åh mamma Åh mamma ropar alla trollbarnen Och dansade av glädje Fisen lovade att laga lite mat Så att mamma troll inte skulle behöva ställa sig vid spisen Det första hon gjorde Fisen är en riktig kock vill jag tillägga Och sen gick alla in för att ha fest Jo jo, de där trollfesterna har man ju hört talas om